Коли на крилах ночі на землю сон злетить, Ти в темний сад виходиш, з квітками говорить. Ти знаєш, що заснув я і сплю вже давно, Замкнуті в мене двері, зачинено вікно. Даремно ти гадаєш, тебе я одурив, Всю ніч я за тобою нечутно проходив, Тобі сказали рожа, я бачила його, Сьогодні вранці рвав він квітки з куща мого. Шипнув тобі барвінок, і я його стрівав, Засмучений ходив, він і лист мій потоптав. Акація зітхнула, отравенько моя, Навіщо там кохання, де треба забуття? Йди собі у хату, до нелюба йди, і милого ночами ніколи вже не жди. Колишуться троянди, акація зітха, Забудь його навіки, тебе він не коха. І здалеку я бачив, як стала ти ридати, І впавши на коліна, барвінок цілувати. 1906-й.